Наталі вже й побачив, як із-за старої, осілої в землю дерев'яної хатини виростає добротний цегляний будинок, зведений без особливої фантазії, але широкий і високий, тільки ще не покритий, із кроквами, що здавалося от-от відірвуться, і полетять кудись у бездонну синяву неба. Такі були якісь тонкі, легкі, ажурні, чи що. Випогодилося, доки їхали, недоречно подумав Морс. Біля воріт стояло Вітанове Рено, Ренушка, як він називав. Геннадій відразу впізнав машину свого напарника, друга і правої руки. З'явився і сам Вітан, виходив зі старої хати, певно зачув, що джип під'їжджає. Геннадій раптом пригадав гру, яку воно затіяли десь рік тому, за місяць чи два до першої пожежі. Тоді вони сиділи під навісом на літньому майданчику біля бару, розташованому на одній із найлюдніших полівських вулиць. Смолили пиво і балакали про те, про все, у тому числі й про машини. І Вітан сказав, що, не дивлячись, вгадуватиме на спір «Помилка, пляшка дорогої горілки, яка машина проїжджає мимо». Повернувся спиною до вулиці і став угадувати. «Разів сорок вгадував» і тільки два, здається, помилився. Колись же я ходив на музику, сказав тоді Вітан, а машини люблю. Так, він любив машини, узнався на них, міг двигун будь-якої із заплющеними очима скласти і розібрати. Тепер він вийшов до свого здивованого шефа, бо ж вранці ще бачив Геннадій, свого помічника і друга в Полівську, і коли той підійшов, коли ж він стих Примчатись, подумав Морс, сказав, дивлячись прямісінько у вічі. Я знав, що ти сюди доберешся. Знав. Губи у Морса ледь сіпнулися. Знав і чекав. Хочеш побачити мою сестру? Твою сестру? Геннадій все ще до пуття не розумів, що відбувається. До чого тут твоя сестра, може, поясниш? Ходімо, сказав його друг Вітан. Коли Геннадій зовсім прийшов до тями через кілька днів, п'ять, здається, минуло, то у пам'яті лише кілька спалахів. Доболю яскравих, таких, що вже ніколи не забути. Спалах перший. Вони заходять до старої батьківської хати Вітана. І у кімнаті, де стоїть лише стара шафа і двоє металевих ліжок, Він бачить дівчину чи жінку років, Втім, їй можна було дати і двадцять, і цілих п'ятдесят, чи шістдесят. Таким дитячим, наче унемовляти і водночас безнадійно старече було її обличчя. Дівчинка схожа на стару жінку, дивиться, якусь мить на них не змигнув. Тоді що щопочить собі підніс, починає руками, схожими на засохлі гілки, койовдити собі волосся, з кожною секундою швидше і швидше, ось вона вже геть розпатлена. Тоді смикається, спиняється, пильно дивиться на Геннадія, показує пальцем, Мій дя, дя, дя. Вона збивається, затинається, ніяк не може вимовити слова, тоді починає плакати. Мій дядечко, жахлипаючи, промовляє вона. Впізнаєш? питає Вітан. Геннадій справді її впізнає. Впізнає цю дівчину, цю дівчину, що випадково стрілася на його шляху. Десь дванадцять чи скільки там років тому, і тоді спалахує знову блискавка. Другий спалах, наче всередині першого, і він освітлює той короткий епізод його життя. Юна, шістнадцятирічна чи скільки там дівчинка, вибирає у ювелірній крамниці намисто в подарунок для мами на її шістдесятирічний ювілей. Це вже потім він довідається, що дівчинка ця Оленка вибирала намисто для мами, що гостює вона у брата, бо ж саме весняні канікули.